Apirlaren hamarrean raganen den berruggeigarren sarako idazleen biltzarra ehun damar idazleren presentziarekin niraganen da. Eta liburuazokan, Euskal Herriko Ekoizpenak edo Euskal Herria liburuzko liburuak bilduz, emeretzi argitaletxe eta amazazpi elkarteren ekoizpenekin osatuko da. Goizeko amarretatik lan da, liburuak orkezpenak, maien guruak, eta kiribil konpainaren eskutik ere gaztetxonei zuzendutako irakurketa musikatuak izanen dira. Maiderrelkano, sarako idazlen biltzarreko kidea. Beraz, badira, hiru uh, toki askar biltzarrean, Beraz izanen dira mainoiek idazleekin eta ora publikoa xartzen alda eta benetan uh, uh, argitaretxe eta baita idazleekin mintzatu zuzenean. Uh, Eta badira ere aurkezpenak egun osoanzeak eta horur iizaren dira momentu azkarak eta seguraki azkena izaren da pentsatzen dugu azkarrena. jokin aparategik aurkezten baitu bere, bere mazteari liburuuz idatzi duen liburua maite indirin. indin Kantari Euskalko Kantari handia eta bere semeak aurkeztuko du aurkeztuko du liburu hori beraz bere, bere aitak idatzi duen liburua. Eta pirilaren amaikan, sarako idazlen biltzarraren baitan ere, profesionalen eguna iragango da bilketa zarea Euskal Kultur erakundea eta biblio iruroita lau elkartekin elkarlanean. Euskal Kultur erakundeko maia etxandi. El gure elburua da egun profesionalekin euskal literaturaren inguruko uh, ezagutza manera orokor batez eta euskal kulturaren ezagutza hobetzea. Um, beraz literatura kokatua uh, kulturan manera orokor batez eta azken urteetan sarako egun profesional hauekin luratu ditugu gai ezberdinak emazteen tokia euskal literaturan. Um, literatura garaikidea beti beako bat emaitzen du ateratzen diren bejitasun nahi buruz eta gagoa aipatzen dugu eta azkenean um, ba beti gai hori bagigin nuen gibelean klasikoena pixkat beldu ema egiten duen gai hori uh, zer da literatura klasikoa eta um, berdin frantses literaturan baddakiigu bean bergin ere ez um, eta adibidez, zer da euskal hori galdeginen jegu parte hart parte hartzaile zer da Euskal literatura klasikoa Noi zaistana klasiko bat uh, urte uh, zakite dola ezaki, laumendeko autore bat kontsideratzena klasikoa, baina adibidez Bernardo Hatzaga bat klasiko gisa kontsideratzen aldugu gauhegun uh, beraz, bo hara gira ere uh, galdera hori pizkat gitzikatuko ditugu uh, izlariak eta galdera hori pausatuko dugu uh, nerustez erantzun desberdinako kanenditugu bakoitzak ere uh, baitu bere uh, interpretazioa baina uh, saiatuko gira hori uh, programo jenbi Galdera hori erantzuten, bai hobren aldetik eta bai literaturak duen edo behar, ukan beharko lukeen tokiari buruz. Apirilaren amaikanbera ziraganen da, profesionalen eguna, sarako idazleen biltzarraren baitan, eta jakin eitz ordu ontarako izena matea baitez dela.